Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahamadallahi nahamaduhu wa nasta'ainu wa nasta'afiru wa na'uzubillahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man ya fala falamudillala wa man yudlil falahadiyala. Ashadu an la ilaha illallah wahdawla sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qalu subhanaka laa ilmalanaa illaa maa alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa 'amri wa hlul min lisaani yafqahu qawli. A'udzu billahi minash shaitaanir rajeem. Wa man ahsanu qawlan ila Allah wa 'amilas saaliha wa qala innani muslimin. Amma ba' tuan pengerusi majlis tuan imam pengerusi Surau atau Madrasah Al Iqwan Taman Bakti, pimpinan-pimpinan, ibu-ibu, bapa-bapa, tuan-tuan dan pampuan yang dikasihi Allah lagi disayangi Nabi. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi kesempatan kita pada malam yang berbahagia ini untuk mencari sedikit sebanyak titisan dan titipan Hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidunya apabila Rasulullah SAW ditanya oleh Sahabat, Ya Rasulullah, apakah kamu akan masuk syurga? Nabi sunnahullahi salam jawab, tidak. Aku masuk syurga hanya kerana rahmat Allah subhanahuwata'ala. Ingatlah saudaraku dan saudari yang dikasihi Allah lagi disayangi Nabi. Setiap detik dan kita dalam keadaan amal saleh, setiap saat kita dalam keadaan beramal saleh adalah inayah dan idayah Allah subhanahuwata'ala. La haula wa quwwata illa billahil alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah lagi disayangi Nabi, saya bacakan tadi satu ayat dari surah Fusilah. Wamanahsan Allah bertanya. Allah bertanya, "Waman ahsan? Siapakah yang lebih baik percakapannya?" Yakni dari orang yang mengajar manusia kepada Allah, kemudian dia beramal saleh dan kemudian dia mengaku, "Saya Muslim, I'm a Muslim, I'm a Muslim." Ayat ini Quran menafsirkan Quran. "Waman ahsan?" Allah bertanya, "Siapa? Siapa yang lebih baik percakapannya? Tutur bicaranya, kata-katanya, perbualannya, ajakannya, kampanye, suruhannya, yang mana satu yang boleh yang baik kata Allah. Dan Allah jawab Mereka yang mengajar manusia kepada Allah. Dalam banyak-banyak ajakan yang ada dalam dunia. Jom pergi show satu ajakan. Jom Akademi fantasia. Jom ke jom, kumpulan kami. Macam-macam kempen. Dunia hari ini kempen macam-macam. Tapi yang puji ya Allah puji ini siapa? Yang mengajar manusia lain untuk mengisahkan Allah dan taat setia pada Allah. Itu pertama. Kemudian manusia yang mengajar itu dia tidak lupakan dirinya. Manusia yang mengajar itu dia bukan sebatang lilin yang menenari alam tetapi dia terbakar. Dia bukan seperti itu. Dia juga bukan seperti seorang penghibur yang menghiburkan hati orang lain tapi hatinya tidak terhibur. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasih Allah lagi disayangi Nabi. Allah kata dia tidak lupa untuk melakukan amal saleh Dan kemuncak ketiga ni Letaklah waktu senang atau susah. Letaklah di waktu dia dalam keadaan diuji atau tidak. Letaklah di tempat musuh atau kawan. Dia akan mengata, aku Muslim. Allahu Akbar. Hari ini, tuan-tuan dan perempuan yang dikasih Allah lagi disayangi Nabi. Sedih, seribu kali sedih. Umat Islam sendiri menghadapi krisis yang cukup parah krisis yang cukup parah. Apa dia krisis yang cukup parah itu tuan-tuan dan puan Dilahirkan Lelahirkan daripada Aminah, dilahirkan daripada Abu Bakar, tapi bila ditanya Islam sesuai tak di Malaysia? Apa jawapannya? Tak sesuai ko. Kita demokrasi, kita moden ya. Itu jawapannya. Itu jawapan dia. Dan kemuncak krisis itu, kemuncak krisis itu Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah lagi disayangi Nabi. Kemuncak krisis itu ada juga anak-anak generasi baru memilih untuk murtad dari agama Islam. Tak kenal maka tak cinta. Ini perkataan Perpatra Melayu ini tak kenal maka tak cinta. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah lagi disayangi Nabi. Krisis kita krisis tak kenal itu saja. Kalau kita kenal Islam, kalau kita kenal Quran. Kalau kita kenal Nabi SAW akan bertambah yakin. Akan bertambah kasih. Akan bertambah taat kepada Allah Ta'ala. Allah sebut dalam surah Anfal. Ayat 2. Apabila disebut nama Allah kepada orang-orang yang beriman. gemetar hati mereka. Tentuan-tentuan. Apa kata Allah dalam surah Anfal ayat 2? Apabila disebut nama Allah, gementar hati mereka. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, semakin yakin mereka kepada Allah. Dan ania kepada Allah, mereka serah diri dan tunduk. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi Allah lagi disayangi Nabi takut jatuh. Saya nanti akan, saya main speed baru satu. Ya, nanti speed saya tuju. Ya. Nanti dia jatuh susah. Tuan-tuan dan puan-puan, ini baru iklan Petronas Tanyalah satu soalan yang kita kena jawab, terutama sekali yang remaja-remaja di sini. Hmm. Semua nampak macam remaja juga, tapi yang remaja yang tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah lagi disayangi Nabi. Mari kita tanya satu soalan yang ditanya oleh Al-Syahid Saykutub Rahimallahu Taala, pengarang Fi Zilalil Quran, dihukum bunuh di Mesir. Antara beberapa buku yang membuka fikrah saya, beberapa buku yang membuka fikrah Manhaj adalah buku karangan Saikutub Rahimallahu Ta'ala dan Maududi Allah Maududi. Tuan-tuan dan perempuan, mereka tanya dalam buku Manhaj hidup seorang Muslim, apakah landasan hidup Muslim? Mereka tanya satu soalan yang perlu kita tanya secara serius. Apakah seorang Muslim digelar kerana namanya Muslim? Apakah dia seorang Muslim kerana pakaian seperti orang Muslim? Apakah dia seorang Muslim kerana dia membaca beberapa mentera-mentera malam Jumaat? Itu menyebabkan dia Muslim. Kalau begitu, kita bandingkan dengan Brahmin, kasta tinggi dalam agama Hindu. Dia juga membaca beberapa mentera-mentera dalam bahasa Sanskrit yang orang tak faham. Dia juga memakai beberapa pakaian yang orang lain tak pakai. Dia juga ada sajen di atas dayinya. Kita ada kopiah, kita ada serban, dia ada tiga salib di atas dahinya. Kalau kita bandingkan seorang Kristen, dia juga ada salibnya. Dia juga ada pakaiannya, dia juga ada menteranya. Kalau inilah perbandingannya, maka apa beza? Kata saya kutubrahimallah taala. Memang cantik, memang cantik oh, perbandingan ini tuan-tuan dan puan-puan. Ada beza tuan-tuan? Saya dua, tiga minggu sudah semasa saya Soalan-soalan seperti ini pernah ditanya kepada saya oleh orang-orang Islam bakar ya, di Pulau Pinang. Dia tanya ke saya dulu, kenapa awak nak masuk Islam? Dia tanya satu soalan, kenapa kamu nak masuk Islam? Bila kita semayang, apa kata dia? Han baru masuk Islam, han tak nak semayang. Kami dah lama Islam. Tak semayang pun, tak apa. Di tempat kerja, itu nak, baru nak muka di rumah saya. Ini. Di tempat kerja, dia kata apa? Kalau tinggal semayang dua kali, jumaat, semayang-jumaat baru munafik. Dia tak tahu tinggal ismayan sekali pun dia kafir. Tapi dia bagi fatwa. Apalagi fatwa kita dengar dari Islam. Oh, kalau kita ikut Islam betul-betul ini. Nanti miskin. Papa gedana. pelabuh tak main. Krisis. Itu Allah sebut cantik. Waman man ahsan. Khaula mimman da'a ilallah. Wa amina salihan wa qala. Innani minal muslimin. Allahu akbar. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi Allah lagi disayangi Nabi. Tak kenal maka tak cinta. Betul. Saya dilahirkan dalam agama Kristian bermazhab Roman Katolik pada tahun 1968. Hari ini saya berada satu daerah, Allahu Akbar Kebiro, sangat menyentuh hati saya. Saya berada di tempat ini yang dikatakan Selayang. Di sinilah tempat saya, bapa kandung saya meninggal dunia lima tahun sudah dalam agama Kristian. Saya kata kepada Allah Ta'ala, Ya Allah engkau baru bantar ke Selayang. Sebelum ini saya tak ada kesempatan. Masa ayat hidup bapak saya saya tak sempat. Hari ini lepas lima tahun baru datang ke daerah dia selayang. Allahuakbar wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah lagi disayangi Nabi. Saya dilahirkan dalam agama Kristian bermazhab Roman Katolik di Pulau Pinang. Nenek saya orang yang kuat berpegang pada agama. Mereka Memang apa katakan pada hari pertama saya dilahirkan Mereka baptiskan Mereka mandikan Menurut upacara Kristen Mereka namakan dengan nama-nama yang cantik Nama-nama yang ada unsur ketuhanan Kemudian datang umur budak-budak Umur lima tahun sudah diantar ke gereja Tiap-tiap hari Ahad ikut nenek ke gereja Sampai umur remaja Bila datang umur remaja Antar ke sekolah Sunday School Apa itu Sunday School? Seolah hari Ahad untuk terbiak anak-anak Kristen Dalam katekism dia kata catechism maksudnya kuliah-kuliah eh, agama. Saya masih ingat lagi bila dia ke catechism apa dia katakan kuliah agama Kristian minggu pertama. Saya jumpa apa dari patri yang kemudian kan dia speaking ya, speaking. Saya masih ingat lagi patri-patri kata dalam kuliah pertama minggu pertama, dia kata wahai anakku dia kata. Dia panggil gelaran wahai anak Maisan. Kita semua ini dilahirkan dalam keadaan berdosa. Kata mereka, kita semua dilahirkan dalam keadaan berdosa. Kita pun angguk saja. Angguk. Yes, Sir. Nah, ini orang putih kata, yes, Sir. Baik, Tuan. Ya, Tuan. Barat kata apapun. Ya, Tuan. Barat kata, Osama bin Laden teroris. Ya, Tuan. Saya, Malaysia kata, dia juga teroris. Malaysia akan, dunia akan aman tanpa Osama bin Laden, kata pemimpin Islam. Tak, tak silap. Saya tak tipu. Tengok TV 3 apa dia kata. Manusia yang terang meruah. Seorang Muslim Nabi saw kata dalam hadis sahih tidak sempurna imanmu sanksiingga kamu kasih saudaramu Nabi saw dalam sahih Imam Bukhari Muslim apa kata Nabi saw tak sempurna imanmu sampailah kamu kasih saudaramu kemudian Nabi huraikan apa maksud kasih Ibnu Ajl Asqalani dalam bab pertama Fathul Bahri dia uraikan ayat ini begitu detail. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata seorang muslim itu kepada muslim lain apabila dia susah dia meringankan susahnya. Kemudian seorang muslim sifatnya menutup keaipan saudaranya. Barang siapa yang meringankan dan maafkan saudaranya di dunia ini, Allah akan maafkan dia di akhirat. Barang siapa yang tutup keaiban saudaranya di sini, Allah tutup keaibannya di akhirat. Inilah dikatakan ukhuwatul islamiah, persaudaraan Islamiah. Yang kita tidak ada langsung hari ini. Sedih sekali. Mungkin puak-puak Kristen ada itu. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi Allah lagi disayangi Nabi. Dia menjadi kewajipan kepada siapa sekalipun. Selagi empat dua mata ini tidak melihat kelakuan itu. Selinga kita sendiri tidak nampak. Bila datang berita itu, kita kata ini tidak benar. Tuan-tuan masih ingat? Al-kisah Aisyah anha Difitnah berzina sehingga kan ada sahabat ada yang sudah ada persangka-persangka sehingga turun air ayat, ayat yang dari surah ujurat kenapa kamu tidak kata tidak bila datang orang fasik membawa berita periksalah usulnya apabila datangnya manusia membawa satu fitnah cepat-cepat Allah kata kenapa kamu kata tidak tetapi kamu banyak buruk sangka. Nabi SAW, apabila dia terima fitnah itu, Nabi tidak menghukum Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sabar satu bulan. Sehingga Nabi SAW berkata kepada Aisyah, Ya Aisyah, kalau kamu buat demikian, bertaubatlah. Kalau kamu benar, Allah akan tunjukkan kebenaranmu. Hari ini tidak, tuan-tuan. Inti dah pasang macam-macam dalam bilik orang. Kemudian ditunjuk dan ditunjuk dan ditayang seluruh dunia. Apakah ini seorang perbuatan, seorang Muslim, tuan-tuan? Secara umum, ya. Bila saya cakap, bab ni secara umum. Tidak sokong mana-mana pihak individu. Tapi inilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kasih. Dan saya tidak rasahi kasih sayang itu dalam Islam. Sampai hari ini. Tetapi dalam agama Kristian, ada. Dia panggil, wahai anak. Nak masuk ke church, dia padri. Dia tunggu di pintu depan nak sambut kita. Ya. Bukan di surau ini, di masjid saya. Tengok imam pun kata, bila dia ni nak pencen. Begitulah. Masuk masjid orang tak tengok kiri kanan pun tak mau bagi salam. Naik lepas solat assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi kita uluh tangan dia tak dia letak tangan muka kat pun. Lebih baik jangan salam. Betul tak? Lebih baik jangan salam. You're wasting your time. Nabi SAW dalam sabda yang jelas Janganlah kamu remehkan sebarang kebajikan Walaupun bertemu dengan saudaramu Dengan wajah yang ceria itu Adalah sebahagian dari kebajikan Dan kebajikan itu 10 diganda dengan 70 Jadikan 700 pahala Nabi SAW Apa kata dia? Wahai anakku Semua manusia itu dalam keadaan berdosa Dosa siapa? Dosa to'an kamu Nabi Adam Kita pun anggul ia tak banyak bertanya Takut Mai kuliah kedua, minggu kedua. Apa kata dia Oleh kerana dosa azali itu, dosa tuan kamu itu tak boleh diampun Tuhan. Maka Tuhan datang. Tuhan menjelma dalam keadaan bentuk Nabi Isa. Kemudian Tuhan mati tiga hari, tiga malam. Tuhan mati. Ajaib sungguh. Kita pun kata, ya Tuhan, benar Tuhan. Yes, sir. Tuan-tuan dan puan Ironisnya manusia. Ironisnya manusia. Bila datang urusan agama, dia pak angguk saja. tuan, -tuan kalau tanya Rama Sami, ya Rama Sami, kenapa kamu agama Hindu? Dia akan kata, bapa saya kupu Sami agama Hindu. Saya pun Hindu lah. Betul? Tanya pada John, Mary, Mary kenapa kamu Kristian? Saya bapa Richard, saya Kristian, saya pun Kristian. Tanya acong, acong tak? Awak pasal apa China? Wah China, pasal saya wah datang dari China. Bapa Cina, semua Cina. Pada siapa, you Buddha? Saya memang bapa you Buddha. Saya pun Buddha lah. Lebih kurang sama juga, kalau saya jumpa Ahmad bin Zainal di luar surau ini, pasal siapa kamu Islam, dia akan jawab, aku Islam. Pasal siapa, aku Islam. Okay. Iman itu tak sah Iman macam tu tuan-tuan minta maaf tak sah. Di sisi Allah Taala iman yang kalau sebab kalau Allah tak ada kenapa kamu muslim? Bapa aku muslim. Allah kata kamu belum muslim. Tuan-tuan hidayah -tuan, ini tuan-tuan cukup luar biasa. Saya boleh merasai daya Allah setiap saat dan ketika. Apa kata mereka? Tuhan mati. Anggot saja tak banyak bertanya. Main minggu ketiga, kuliah ketiga, semua sumalah tiga. Dia kata bapa itu Tuhan, anak itu Tuhan. Roh Kudus itu Tuhan, mereka bukan tiga Tuhan tapi satu Tuhan. Dia kata satu campur, satu campur, satu-satu. Sekolah daripada hari Isnin sampai hari Jumaat tak pernah ajak pun tiga jadi satu. Tapi mai sekolah hari Ahad, Sunday School dia ajak macam tu. Kuliah keempat pula. Dia pegang Bible. Oh the children. oh anakku, ini Bible. Inilah per perlembagaan hidup kita. Inilah panduan hidup kita. Lain dari itu semua sesat kita pun percaya kita pun percaya baca tak faham baca tak faham tapi percaya juga hmm. begitulah senioria tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah lagi disayangi Nabi sampai Allah Subhanahu memberikan hidayah kepada saya dan saya sedih tuan-tuan dan puan-puan hidayah tidak datang dalam bentuk orang ajak tidak Orang Islam yang tinggal di bumi Malaysia, saya berjiran dengan orang Melayu. Saya bersekolah bersama dengan orang Melayu. Masuk kerja pun ada orang Melayu, tapi tak pernah cerita Islam. Sehingga kan Allah SWT takdirkan saya terima Quran dalam bahasa Melayu dari kakak sulung saya. Tuan-tuan dan perempuan, apabila datang idayah, saya patah balik. Saya pergi balik. Saya nak make sure, saya nak buat kesatu kepastian. Bila mana saya masuk Islam ini, saya tak mau jadi pak turut. Saya... Ikhlas. Sebab syurga neraka ini terbergantung pada niat saya. Ikhlasan saya. Saya kalau masuk agama Islam nak cari populariti, nak cari uang, nak cari jadi bumi putera, nak kahwin perempuan Melayu. Dapatlah perempuan Melayu tapi syurga tak dapat. Boleh jadi bumi putera tapi di akhirat tak ada bumi putera. Status diangkat, dibuang ke neraka. Siapa mau? Lebih baik tak ada apa-apa di dunia. Tapi akhirat kaya raya insyaAllah. Maka saya patah balik. Saya pergi jumpa padri. Saya kata, wahai padri, saya rasa saya nak masuk Islam. Dia terkejut. Kenapa? Tak tahulah. Ada panggilan, ada suruhan. <gifat> Orang kita kata, dah sampai suruh. <gifat> saya kata, dia terkejut. Pasal apa? Dulu padri ajar saya, semua manusia dalam keadaan berdosa. Tapi ketika Nabi Adam memakan buah larangan itu, saya tidak ada di sana untuk sokong Nabi Adam. Saya tak campaign, saya tak undi, saya tak pangka, tapi ada makanlah. Saya pun tanggung dosa bersama. Saya tak ada. Abi kenapa saya perlu bertanggung dosa itu? Dia dia Saya kaji, saya kaji. Lepas jumpa Padri, pergi jumpa Ustaz Islam kita. Ustaz apa pandangan Ustaz? Baru satu Ustaz Usuk Ismail Daruwah dah. Usuk Ismail Aruwah dah. Dia seorang pimpinan PAS kerdah dan menjadi pengarah pusat Islam USM Yusuk Ismail Aruwah dah. Orang baik. Saya tanya ke Ustaz Ustaz? Apa asal-usul manusia? Maka ustaz itu dengan sahabat cerita kat saya. Sehingga kan saya terjumpa hadis sahih Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua ibu bapaklah yang bertanggungjawab menjadikan mereka Yahudi, Nasrani, Majusi atau apa-apa. Allahu Akbar, cantiknya Islam tuan-tuan, cantiknya Islam, adilnya Islam, sophisticatednya Islam, up-to-datenya Islam. Selari dengan firman Allah Wamilasalnakaillah rahmatulilalamin. Tidak kami utus Muhammad Melainkan rahmat. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Setiap anak Adam dilahirkan putih bersih, bersih fitrah, bersih. Sampailah kedua ibu bapa ni yang dictate agamanya. Apabila saya berdakwah dengan orang Kristen, terutama sekali orang Barat, ya, dan datang ke masjid Kapitan Klin sebagai pelancong. ya. Dan mereka juga ada Kristian, ada juga pendakian. Saya kata kepada mereka, kalau kamu diberi pilihanlah. Dilahirkan dalam keadaan tidak berdosa atau dalam keadaan berdosa, mana satu kamu pilih? Sepuntan mereka jawab, kalau kami ada pilihan, kami pilih dilahirkan tanpa berdosa. Sepuntan dia jawab. Kata-kata itulah yang dikatakan fitrah. Suara hati. Itu macam kita lah nak kawin nak cari jodoh. Sebelum tu kita boyar darat, tapi bila nak kahwin, pilih isteri lima waktu semayan, jangan tinggal. tu, Itu fitrah lelaki itu. Dia nak cari bini, dia make sure bini tutup aurat. Dia semayan lima waktu. Solehah. So dia ni fasik, tapi dia mau solehah. So lelaki fasik untuk perempuan fasik, lelaki soleh untuk perempuan soleh. Itu sunnah Allah. Tapi manusia kan? Begitulah bila saya tanya kepada pendakwa-pendakwa Kristian. Pendakwa-pendakwa yang datang ke Malaysia... ...untuk Kristiankan orang Melayu. Saya tanya soalan yang sama. Mereka tak. Mereka kata. Tapi oleh kenal ego ni... ...EGO ni... ...Ego ni satu penyakit besar macam... ...Ego Abu Lahab, Abu Jahal. Abu Lahab, Tan Sri Abu Jahal... ...dia tahu kebenaran Nabi Muhammad. Dia tahu kebenaran Quran. Tapi takut dia kehilangan kuasa... ...dia tak mahu terima Islam. Abu Lahab... ...Sobtuk Abu Sufyan... Abu Jahal. Mereka tahu. Mereka tiga malam berterut-terut bersembunyi di belakang rumah Nabi. Dengar Quran. Kemudian mereka kata, Masya Allah. Ajaib. Tapi mereka nampak. Tapi tidak terima Islam. Sebab apa? Mereka takut dunia yang mereka miliki itu akan hilang. Ini. Apabila kita berdakwah kepada non-Muslim. Dia dah nampak kebenaran. Dia masih takut nak masuk Islam. Sebab takut apa? Dia kehilangan mak bapak. Dia kehilangan keluarga. Dipulau oleh bangsa mereka. Ini semua takut. Dan saya telah menalami itu semua tuan-tuan. InsyaAllah saya akan ceritakan. Bersabarnya. Tunggu dengan sampai saya habis. Minum dulu tuan. Saya tanya kepada padri, saudara, tuan. Apabila Tuhan mati tiga hari, tiga malam. Apa jadi dengan ikan paus di laut? Apa jadi dengan burung di, di udara? Matahari masih terbitkah? Dia kata jawab ikan masih hidup burung masih terbang tapi tuhan mati macam tu lebih baik aku sembah ikan paus yang hidup daripada tuhan yang mati marah sungguh marah Tuan, tuan Islam merupakan satu agama yang bukan untuk orang yang ikut-ikutan. Islam, Al-Quran Al-Karim Al-Azim, adalah satu wahyu yang lebih tinggi daripada akal manusia, intellect. Kalau kita ada intellect, yang boleh cipta komputer, boleh cipta satelit, boleh cipta macam-macam, itu baru bawa daripada Quran. Quran tinggi. Baru semasa dalam perjalanan. Kita dengar bacaan surah Nun. Ujung ayat berhenti dengan Nun. Nun. Tapi lain maksud bolehkan Nabi Muhammad tulis? Kemudian ada 750 faktor sains yang saya nanti kongsi satu faktor sains. Tuhan mati. Ya Allah ya Tuhanku. Tuhan Padri, kalau ikan masih hidup, burung masih terbang. Habis siapa yang kontrol dunia masa Tuhan mati? Siapa yang kawal? Dia diam. Dia kata tak, Tuhan mati sebagai manusia. Tapi yang masih kontrol tu bapa di langit. Boleh faham tak? Yes, confused. Apabila dia salib wajib mereka percaya Tuhan mati. Bukan manusia mati. Sebab bila Tuhan mati, kenapa Tuhan mati? Sebab untuk menubus dosa manusia. Yang eh, dosa asal itu. Persoalan timbul, logik timbul. Kenapa, mana keadilan. Manusia yang berdosa, dia tidak dihukum. Orang yang bersih, Jesus Christ. Bersih tanpa dosa, dia dibunuh. Masih akir tak? Kalau kita ada satu mahkamah di Malaysia. Di mahkamah Jalan Duta. Atau di Putrajaya, bapa penyagi amba pengedar dadah ditangkap di airport uh, airport KL dengan 2 kilo heroin. Polis pi, pi bukan cari bapa, dia pi cari anak tangkap anak pi hukum gantung. Adil dak? Begitulah alkisahnya agama ini. Bukan saya bermaksud untuk menghina agama ini, tidak. Tapi sekadar mencari hidayah dan uh, saya tahu kalau ceramah saya saya masuk dalam YouTube Kristinan kan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia kata, tuan-tuan tengok jari saya. Ini satu, ini dua, ini tiga. Berapa nampak tuan-tuan? Mata kasar nampak berapa? Dia suruh kita percaya satu. Jangan tengok macam tiga. Mesti tengok satu. Kita pun belilah cermin mata jarak jauh. Pasang. Tengok tiga lagi. Beli pula kanta jarak pendek. Tengok lagi. Tiga lagi. Buka cermin mata. Tengok tiga lagi. Itu sebab Allah taala sangat marah dalam Quran tuan-tuan. Sangat marah. Wa la salasa antau khairul lakum innamallahu ilahu wahid marah mereka kata Allah ada anak andai kata gunung-gunung ini seperti kamu dia akan hancur kena dia tidak tidak tak boleh terima fitnah itu saya ulangi Allah marah dalam Quran mereka kata Allah Rahman telah ada anak. Kalau gunung-gunung ini ada perasaan seperti kamu, mereka akan ancur. Saya nak tanya balik tuan-tuan, kalau kita dimarah orang anak haram, kita marah dak? Kamu anak haram, kita marah. Kalau orang kata bapak ang ni bacul. Hei ang boleh cakap pasal saya, bapak-bapakan jangan main. Itu maruah kita. Betul? Apabila orang kata Tuhan ada anak. Tuhan itu tiga dalam satu. Manapi maruah umat Islam. Dan ayat itu ada dalam Quran. Bukan dalam Bible. Walatakulu salasa. Saya nak tanya tuan-tuan dan perempuan. Apakah tuan-tuan percaya Tuhan tiga dalam satu? Kalau tuan-tuan tak percaya Tuhan tiga dalam satu. Kenapa Quran turunkan ayat walatakulu salasa? Ya ayu lazina amanu. Kutiba alikumusiyam. Kama kutiba ala lazina min kablikum. La'allakum tatakun. Surah Al-Baqarah. Allah kata ya wahai orang yang beriman itu kita difardukan atas kamu berpuasa ya kita berpuasa kita tapi kita yang tidak beriman dengan Tuhan tiga dan satu kenapa Allah turunkan ayat ini tuan-tuan kenapa Allah turunkan ayat ini supaya kita orang Islam sampaikan message ini kepada Kristian itu sebabnya bukan pigado dengan mereka tidak oleh kerana kita tidak menyampaikan risalah tauhid kepada Kristian, hari ini Kristian di Indonesia, Afrika, di tanah Melayu netocang. Apa buktinya? Dulu minta Bible diterjemahkan dalam bahasa Melayu, okey, tak apa. Tapi nak minta kalimah Allah pula dalam 2000 bahasa. Itu saya nak cerita ni. Tuan-tuan dan puan-puan dalam 2000 bahasa, Bible Kristian ini, ini kini Bible ni, diterjemahkan dalam 2000 bahasa. Untuk orang Arab saja tuan-tuan, dia ada 11 hingga 12 jenis bahasa Arab. Kalau dia Syria dia ada Syria, dia Egip ada Egip, Jordan ada Jordan. Daripada 2000 bahasa, hanya 2 bahasa yang gunakan kalimah Allah. Bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Bahasa Inggris, Mexico, Jepun, Cina, Tamil, kalimah Allah tak wujud. Malah mereka pun tak mau ikhtiraf kalimah Allah sebagai kalimat sahih dalam Bible. Mereka tidak mau ikhtiraf. Apabila isu-isu kalimah Allah timbul di Malaysia. Barat telah memberi pandangan. Padri-padri tertinggi di barat telah memberi pandangan. Kata kita tidak perlukan gunakan kalimah Allah sebab dia tidak sahih, tidak wujud dalam kitab asal. Mereka setuju. Tuan-tuan dan puan-puan tahu tak, Bible ini di Amerika Syarikat dikeluarkan satu tahun satu bilion naskah di Amerika sahaja. Taiwan mengeluarkan Bible ini seratus juta satu bulan. Taiwan. Kenapa mereka sungguh-sungguh tuan-tuan? Kalau kita tidur di Hotel Hilton di Kuala Lumpur. Buka-buka drawer bukan ada Quran. Ada Bible. Wahal Quran yang kita patut letak. Islam sebagai agama resmi negara. Dan mereka datang ke Malaysia. Sebatutnya mereka kena baca Quran kita. Tidak. Sebab ada sebab. Ada ulama' bagi Fatwa lain pula. Nanti saya saya semang ulama' itu. Kalau kita pergi Abu Dhabi saja khotar. Negara-negara timur tengah sekarang, hotel mewah mereka bukan ada Quran, ada Bible. Kenapa mereka sungguh-sungguh nak sebarkan Bible tuan-tuan? Sebab dosa azali tadi. Mereka nampak orang Islam ni masuk neraka. Kaca mata mereka, orang Kristian kita masuk neraka. Itu sebab mereka nak selamatkan kita. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi Allah lagi disayangi Nabi. Tuan-tuan tahu tak, di bumi semenanjung Malaysia, kita ada 200 ribu orang-orang asli. 200 ribu. Tuan-tuan tahu tak? 80% adalah Kristian. Tuan-tuan tahu tak? Pada tahun 1970-an. Orang-orang Kristian di Indonesia 3 juta. 4 juta. Hari ini di Indonesia ada 27 juta Kristian. Macam mana? Afrika merupakan satu negara yang dipenuhi 100% orang Islam. Hari ini tinggal 2% orang Islam di Afrika. Di Afrika saja ada 50%. 10 ribu pendaya-pendaya full time. Full time. Di Asia Tenggara ada 110 ribu pendaya-pendaya Kristian. Yang baru mereka hantar 2010 dari Korea Selatan. Begitu sungguh-sungguh. Untuk konon yang, yang selamatkan manusia. Saya nak tanya balik kepada tuan-tuan. Apa akidah kita kata? Akidah kita kata. Barang siapa yang tidak beriman. Dan barang siapa yang tidak ada dalam Islam. Maka sia-sialah amal perbuatannya. Dan dia dia akan dihumban di hari kiamat dalam neraka. Betul atau tidak? Surah al Imran ayat 85. Tuan-tuan dan perempuan. Apa tindakan kita? Apa tindakan kita? Merongot bila anak-anak kita murtad. Berdemonstrasi meminta hak kita. Ini yang berlaku di tanah air ini. Sikit-sikit kita berdemonstrasi. Minta kita wahal. kita adalah orang Islam, orang Islam agama rasmi, agama persekutuan. Betul atau tidak? Kemudian kita bawa spanduk-spanduk, kita bela kita nak bela agama kita. Bukan di London kita bawa itu, di tanah air kita. Wah, saya tak pernah tengok seorang Kristian atau Hindu bawa spanduk meminta pembelaan agama dia di negara ini. Sebab tuan-tuan tahu tak, kuil orang-orang Hindu di Malaysia, melbih kuil-kuil di India. Di India pun tak ada patung tertinggi. Tuhan mereka ada di Batu Kev. Jiran anda. Apa lagi mereka mau? Apa lagi mereka mahu? 80% ekonomi tanah air ini dimiliki orang Cina. Nak minta lebih sikit kepada bumi putera. Hmm, bising. Oh, kita tak adil dengan mereka. Contoh, kenapa ini semua berlaku? Sebab kita tidak meletakkan iman. Tuan-tuan, kita tidak letakkan iman sebagai keutamaan. Bila mana kita tidak letakkan iman sebagai keutamaan. Maka Allah cabut dari hati kita. Rasa berani dicabut. Kemudian dicampakkan di mata kafir. Kita golongannya hina. Tuan-tuan. Kenai Sayyidina Umar al radhiyallahu anhu. Kenai sahabat ini. Sebelum Islam macam mana perangai dia tuan-tuan? Pembunuh. Minum arak. Ya. Bunuh anak perempuan. Hidup-hidup. Satu pandangan. Tapi bangsa dia masuk Islam tuan-tuan. Dia jalan satu lorong. Kalau syaitan mai dari lorong satu lagi. Bila tengok muka Omar. Dia ghostan. Dia yutan. Dia tak mau jumpa Omar. Hari ini bila syaitan jumpa kita. Dia nak ghostan. Dah. Dia mai dalam terakhir. Dia Dia tak hairan dengan kita. Adik ini member aku. Nak hairan apa? Tarbiah Nabi SAW kepada para sahabat hari ini manusia berani dengan kita sebab kita tinggalkan sunnah besar apa itu sunnah besar tuan-tuan sampaikan risalah la ilaha illallah muhammad rasulullah kepada non muslim di tanah air ini hari ini non muslim ada 40% kita 60% dalam 60% pun kita berpecah-pecah ada yang anti-adis ada yang islam liberal seperti sisters in islam karut itu islam nak cendoikan, dicendoikan Sisters in Islam, you not cendo you Islam. Bila you cendo Islam, you sa you, you akan dipertahankan. Allah akan bagi kamu kepada musuh. Bila apabila datang perintah Allah para sahabat akan kata samiana wa atha'na. Kami dengar dan kami taat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah, lagi disayangi Nabi. Ini kemuncak ceramah saya. Hidayah datanglah. Apabila saya pertama kali pertama kali membaca Quran dalam bahasa Melayu, bukan dalam bahasa Arab. Mana saya nak tahu? An-e-non, ban-bin Tak tahu. Maka saya terjumpa empat ayat ini. Dan empat ayat ini tuan-tuan yang menyebabkan hari ini saya duduk di depan tuan-tuan dan menceramakan tentang pengungsian saya. Empat surah ini yang menyebabkan saya akan mati sebagai orang muslim sampai mati. Insya Allah. Surah inilah menyebabkan saya berani berdakwah kepada non-muslim seluruh dunia hari ini. Surah ini bagi saya adalah satu keajaiban. Dalam Azabul Nuzul Imamu Shayuti Azab, ini surah ini diturunkan. Apabila Bilah kafir Quraisy mengupah seorang musyrik untuk kejar Nabi ketika Nabi ijra. Hampir-hampir dia nak tangkap Nabi kali ketiga. Nah dia bertanya kepada Rasulullah, siapakah Rabbak ya Muhammad? Apa sifat Tuhanmu ya Muhammad? Apakah dia dia diperbuat daripada emas atau perak? Itu para mufassirin ulama tafsir mengatakan paling dekat. Sahenya. Tapi Nabi SAW juga Ditanya di oleh Yahudi Kaibar Dan juga ditanya Nasroni dari Najran Lana Rabbah ya Muhammad Saya nak ambil tuan-tuan Insiden di Masjid Nabawi SAW Apabila delegasi Kristen Najran datang Untuk bermubahala Dengan Nabi Dialog, debat dan Nabi corkan bermubahalah. Hari ini macam-macam bermubahalah. Di Kuala Lompo. Eh di Ini penting. Perse ini ada hidayah. Apa yang cantiknya tuan-tuan dan puan, puan Selepas turunnya ayat mengharamkan musyrik masuk Masjidil Haram sebab najisun, maka 10 bulan selepas turun ayat itu datang delegasi daripada Najran ziarah Nabi Kristian Nabi pelawa mereka masuk ke masjid Nabawiyah s.a.w. Mereka duduk tiga hari, tiga malam di situ. Bila datang hari Ahad, Nabi, mereka nak sembayan di luar, Nabi kata jangan sembayan dalam masjid mengikut agama Kristian. Mereka sembayan. Imam Syafi'i dalam Al-Umm, Kitab Al-Umm, Imam Syafi'i, dia kata apa? Dia bagi satu pandangan, musyrik boleh tidur di dalam masjid. Ini siapa kata? Imam Syafi'i, mazhab rasmi Malaysia. Betul? Hadis yang sahai, Tuan-tuan boleh kaji, Dalam azbar nuzul Kiri Al-Nabi izinkan Kristian masuk masjid. Nampak apa ya? Saya nak tanya, Kenapa masjid-masjid di Kuala Lumpur, Mengharamkan non-Muslim masuk masjid? Ada fatwa tak? Fatwa kerajaan Malaysia adalah, Yang itu karut. Fatwa Allah dan Rasul lebih utama. Fatwa mana-mana kerajaan tak boleh menyalahi. Fatwa Allah dan Rasul. Ini pakai songkong. Hari ini kadang-kadang kita lebih pandai dari Allah dan Rasul. Tak apa, apa kalau you tak nak bagi. you punya masjid tak maksud non-muslim. Tak apa. Tapi you jangan kata mereka sama macam anjing. Dalam berita harian ada satu tokoh di Kuala Khuslangong beri fatwa. Oh, mereka macam anjing. Saya nak tanya. Apa agama puak-puak ini belajar? Apa agama yang mereka belajar, tuan-tuan? Dalam staff pada mereka non-muslim. Kalau you tak nak bagi kami masuk, masih kami tak hairan. Church panggil kami. Tuan-tuan tahu tak, di negeri Pulau Pinang, China majority kan? Agama asal mereka adalah Confucius dengan Tawis dan Buddha. Mereka dulu, agama Confucius, Tawis, Buddha boleh dikatakan 40% di Pulau Pinang. Hari ini tuan-tuan percaya tak, daripada 40%, 20% dari itu masuk Kristen. Sebab apa? Rumah terbuka. Wahal tidak ada sebalang larangan dalam Islam. Tuan-tuan saya nak minta saya rayulah tuan-tuan. Apabila datang Islam tuan-tuan. Dia ada dua rujukan yang sah Yang tak boleh kita petikaikan. Jawapan kita samyana wa ta'ana. Aku dengar aku ta'an. Quran dan Asunna. Boleh kita setuju? Boleh kita setuju? Kalau setuju, saya sambung ceramah. Kalau tuan-tuan tak setuju, saya nak berhenti ceramah. Pasti otak manusia, dia mau buat something special. Tuan-tuan masih ingatkan kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Seorang datang, aku tak mahu kahwin, ya Rasulullah. Aku nak beribadah dengan Allah. Datang seorang, oh aku nak berpuasa. Tak mahu buka. Dia datang, Nabi jumput. Aku tak nak kahwin. Saya tak suka perempuan. Saya nak dekatkan diri dengan Allah. Nabi panggil, kamu katakan begitu-begitu? Barang siapa yang katakan begitu-begitu Bukan dari golongan aku Aku berpuasa dan aku berbuka puasa Aku kahwin Dan aku suka wangi-wangian Aku juga tidur dan aku juga beribadah Bersederhanalah kata Nabi Mempermudahkanlah kata Nabi Hari ini, bab-bab kecil kita susahkan Bab-bab ranting kita gaduh Lagi dua bulan nak gaduh lagi itu. Lapan atau dua puluh kita saudara baru terminga-minga. Apa dia padu gaduh? Satu lapang rapat angka? Dua puluh rapat angka? Ada kunutkah? Tak kunutkah? La ilahina. Kita saudara baru. nganga ngga Dia padu gaduh mana satu aku nak ikut? No? Saudara, saudara baru dah keliru sebelum ini. Masuk Islam bila tengok. Macam ni kita pun keliru. Tambah keliru. Nasib Allah Ta'ala memberikan hidayah kalau ikut segolongan ketika maka kita akan lagi pening last kali kita kata goodbye Islam goodbye peningnya agama betul tak betul tuan-tuan bila datang hidayah kepada saya inilah hidayahnya apa benda mereka bertanya kepada Rasulullah syiflana ya abang Muhammad syiflana rabb syiflana rabbak ya Muhammad apa sifat Tuhanmu adakah dia ada keturunan adakah dia anak ya Muhammad maka turun Allah yani auzubillahi minasyaitanirrajim kul huwallahu ahad Allahu Samad Lam Yalid Walam Yulad Walam Yakullahu Kufu'an An al. Katakan Muhammad Katakan Kul Ini kalimat Kul ni Ajaib juga dalam Quran Bila kita cikgu tanya kat kita Eh Kamaruddin Berapa satu campur satu Saya akan jawab dua Dua cikgu Adakah saya nak pergi katakan cikgu Katakan dua cikgu Cikgu pelik ha, Apa merepek Pasal apa hangguna katakan ini menunjukkan sanallah. Ini menunjukkan ayat. Ini menunjukkan. Nabi tak tulis Quran. Nabi cakap bukan kata-kata dia. Ini bukti. Kul katakan Muhammad. Tuhanmu Esa. Segala bergantung. Tidak dia berhajat dengan manusia. Tidak dia beranak dan tidak dia diberanakan. Tidak ada satu pun setara dengan Allah. Dalam semua galaksi dua. Ratus bilion galaksi. Matahari, planet, dinosaur, gajah. Apa sekalipun. Dia bukan Tuhan. Kalau kita tak sedarkan mutu sami. Siapa lagi nak sedarkan mereka? Kalau kita berjiran dengan mutu sami. Kalau kita berjiran dengan mutu sami dalam pejabat. Sambil-sambil kita nak jemput dia main eh, beraya dengan kita. Sambil-sambil du kita duduk kata satu Malaysia. Sambil-sambil kita duduk bagi dodoi dia makan untuk hari raya. Lepas makan dodoi dia pun makan kuih bahalul. Kuih bahalu. Tak bolehkah kita jatuh. ni saudara. Aku ada DVD dalam bahasa Tamil. Keajaiban Quran. Untuk kamu. Bahasa Tamil. Ini hadiah hari raya. Tak bolehkah kita berdakwa? Tonton mungkin akan kata, Oh, kami tak tahu nak berdakwa dengan mutusami. Sami. Tak apa-apa kita telefon Ustaz Kamarudin dari Pulau Bilang. Kita telefon Ustaz Shah, Ustaz Fitri Mai. Dah, tak payah panggil kami. Tonton tuan, -tuan dia, bagi dia minum. Buat murku keadaan sikit. Buat kuih bahalul tadi. Bagi dia makan. Dia pun sedap. Last kali sebelum balik. Ini mutusami. Sami. Ini daripada India. Tentang keajaiban Quran. Dalam bahasa Tamil. Tolong pergi baca. Tolong pergi tengok. Mana tahu bila dia bagi hadiah. Tuan-tuan dan puan-puan Dia tengok. Buka-buka. Mana tahu dia dapat hidayah. Tuan-tuan. Dua tahun berturut-turut. Kita buat satu kempen. Dan kempen ini cukup berjaya. Di Pulau Pinang. Apa dia kempen itu tuan-tuan? Kita sebarkan kasih sayang. Nabi Muhammad SAW. Idir ini. ID ini saya dapat. Semasa saya berada di Istanbul. Untuk berdakwah. Di Istanbul, saya dapat idea ini. Dari Allah Ta'ala. Dia bukan bida'ah. Nanti orang kata bida'ah pula. Tuan-tuan, macam -tuan, mana kita sambut maulid Nabi? Kita buat berzanji. Kita baca maulid. Kita berarak. Pakai baju Melayu cantik. Sampin. Berarak. Nabi itu pimpinan. Nabi itu usuatu hasanah. Tapi suruh amal ke Islam. Tunggu dulu. Islam tak sesuai. Nampak tuan-tuan? Sebarkan tanda kasih sayang. Tahun sudah 2010. Sempena maulid Nabi... Saya, saya Kami di Pulau Pinang, Pertubuhan Penyebaran Islam di Pulau Pinang, mendidik anak-anak Melayu remaja tentang perbandingan agama. Agama Yahudi, Kristian, Islam, Hindu, Buddha. Lepas kita didik daripada 3 tahun, kita jadikan mereka pendakwah-pendakwah kepada non-Muslim. Dan ini antara anak buah university. Asalnya mereka takut nak pengen Bible, hari ini mereka tengok Bible tak heran. Dan tahun sudah, 200 orang. Kita beri 200 bunga coklat dan buku tentang Nabi Muhammad dalam bahasa Inggeris. Kita hadiahkan kepada 200 non-Muslim Dalam kampus university Tahun ini, Alhamdulillah Empat tempat di Malaysia Satunya KLCC, itu mengenal halau keluar di Masjid Negara, di Kulim dan di Pulau Pinang. Empat tempat. Seribu bunga, seribu coklat dan dibagi. Tahu tak tuan-tuan dan perempuan, apa kata non-muslim apabila kita bagi buku dan bunga. Dia berkata, terima kasih. Selama ini kami cari sebuah buku tentang Nabi Muhammad. Kami ingin tahu. Tuan-tuan dan dapat tak? Gunakan sempena-sempena ini separ Islam kepada non-muslim. Saya bawa beberapa oleh-oleh. Contohnya saya bawa... DVD ini. Tapi DVD ini tuan-tuan akan sponsor. Dan kami akan buat kerja itu. Tuan-tuan sponsor kami akan buat kerja ini. Kami akan da dapat sponsor daripada tuan-tuan baru saya datang sampai daripada India dah. DVD Keajaiban Quran Keesan Allah, Islam dan agama Hindu. Di mana ada persamaan, di mana kita bertemu, di mana kita berpisah, kita beli. Apa kita nak buat tahun ini tuan-tuan? Sepanjang saya dalam agama Islam, saya tak pernah jumpa satu DVD atau buku dalam bahasa intamil yang boleh cerita tentang manhaj Islam yang jelas. Yang ada puasa, yang ada zakat, yang ada haji, yang ada udu, yang ada solat. Yang tu saya bagikan Hindu, dia nak tahu pak. Dia tak tahu. Saya nak cari sesuatu tentang tauhid, tentang Quran. Masya-Allah, tahun ini saya jumpa. Dan sebaru tadi saya bayar 1400 ringgit. Dan pada malam ini saya minta tonton sponsor satu DVD dan saya kami akan berikan kepada kawan-kawan Hindu. Itu satu. Saya juga bawa dua oleh-oleh dari Pulau Pinang, bukan nasi kandak. Nasi kandak tak mau. Tonton kalangan nama ini mainกิน -main, nasi kena mai lah perapula bina makanlah itu untuk perut saya bawa dua buku kisah-kisah padri-padri Kristian masuk Islam tolong beli tolong bagi kepada anak-anak remaja suruh mereka baca orang yang masuk Islam ini tuan, -tuan bukan orang-orang selekeh antara mereka Syekh Yusuf Sritis yang pernah Kristiankan jutaan orang di Amerika masuk Islam kerana keajaiban Quran antaranya Jerak Dutch seorang profesor di University Howard Seorang Profesor University Harvard, dia Profesor dalam bidang Usulul dalam bidang Bible, Profesor, makam tertinggi, dia masuk Islam kena Quran. Dapatkah ini, tuan-tuan dan puan-puan, inilah antaranya kita buat disampaikan dapat sambutan. Syukur Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, setakat ini sudah ada 3, 85 orang masuk Islam dalam masa 3 tahun ini. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah lagi disayangi Nabi, Sofa far dah. 85 orang masuk Islam. Ini baru saya punya part 1 ceramah saya. Nak masuk part Era masuk Islam. Belum cerita selepas masuk Islam apa jadi kat saya. Ini nak cerita. Ada masa insyaAllah ya. Kalau tuan-tuan mengantuk, saya terbenti. Tapi kalau syarukan, saya tak berhenti. Terus bagi datuk. Tuan-tuan dan perempuan, apabila saya mengucapkan Ash'adu an ilaha illallah wa ash'adu anna muhammada rasulullah Bukan pemadani merah yang saya dapat. Saya punya bapa kandung boykot saya 20 tahun. Kalau saya pergi ke rumah bapa saya, saya tak kenai mana satu adik-beradik saya tak kenai. Sampai macam itu punya boykot. Kawan-kawan Hindu Kristian tinggalkan saya bulat-bulat seorang diri. Enam tahun bertemankan air mata. Enam tahun. Kemuncaknya yang kita nak minta bantuan dari saudara lama ini. Dia pula pergi kata... Han baru masuk Islam, han nak tahu apa. Han saudara baru, ha, mu'alab. Mu'alab mu tahu apa. Nak mengadu kat siapa sekarang? Arabkan pagar, pagar makan padi. Tinggal seorang diri. Ketika saya jadi seorang diri tuan-tuan, siapa teman saya? Sebelum saya masuk Islam tuan-tuan, bila saya baca Bible, saya tak faham. Dia tak cakap dengan saya. Lepas masuk Islam, saya baca Quran. Setiap ayat tuan-tuan, saya boleh rasa Allah sedang bercara dengan saya. Ini, Ini perasaan. Antara ayat yang menjadi motivasi kepada saya ketika saya seorang diri tuan-tuan adalah ayat surah Imran ayat 139 apa kata Allah wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mukminin jangan kamu rasa lemah jangan kamu rasa duka cita kalau kamu ada iman kamu tinggi kata Allah Subhanahu wa taala ini ayat motivasi tuan-tuan dan main umur, umur 20 tahun mai golongan Kristian balik pujuk rayu dengan saya dulu maki dulu poikot pujuk rayu pula bila pujuk rayu confuse bila dapat gasak tak confuse bila dia kata nabi Muhammad penipu nabi Muhammad tulis Quran daripada Bible nabi Muhammad bukan nabi dia pun dusta. kita main otak dah syaitan main syaitan antap ulu balang ya Enam tahun Syaitan hantar panglima. Tak tak makan. Sekarang dia hantar ulu berang. Dari tengah laut. Dia main pujuk. Ha, masuk baliklah. Kita kita kau timlah. Kita bagi apa yang boleh bagi kayu. Otak dah merunsing. Tengok Tuhan punya sayang tuan-tuan. Tengok Tuhan punya sayang. Masa tu saya kerja di MAS. Sebelum MAS adalah tempat kerja dengan non-muslim. Diskriminasi pasal masuk Islam. Pasal IC masih, masih ada dua nama. Bila dia tengok. Saja IC saya ada dua nama. Dia kata tak payah. Kami tak mau ambil awak kerja. Itu. Sampai lagu itu punya boykot di Malaysia. Tak apa. Bila May pujukan seperti tuan, tuan Allah takdirkan saya. Bertemu dengan Almarhum Syekh Ahmad Didad. <laughs> dia toko perbandingan agama. Dan saya cerita saya punya confused tentang Nabi Muhammad. Saya kata saya masih ragu-ragu tentang Nabi Muhammad. Dia berikan saya satu buku yang bertajuk. What the Bible says about Muhammad? Buku itulah cukup-cukup cantik. Dan hari ini masa dia bagi kat saya. Masa dia bagi kat saya dia kata. After you read this tell your Christian friends. If you don't tell them you are useless. Apa maksudnya? Lepas you baca buku ni, you bagi ke kawan-kawan Kristen -kawan you. Kalau you tak buat, you tak berguna. Dia cakap macam tu. Merah muka saya. Malu ada. Tuan-tuan kalau hari ni dia hidup, dia akan berbangga dengan saya. Buku itu kami catat 3x15 ribu hingga 20 ribu buku diantar ke seluruh masyarakat. Dan ayat ini tuan-tuan nampak. A'udzubillah imna syaitanirrojim. Al-ladhina a'tayna umul kitaba ya'arifunahu. Kama yarifuna abna'ahum. Wa inna farikun minhum. La ya'tumun al wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang kami memberi kitab. Mereka kenal Nabi Muhammad. Seperti mana mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Ini siapa kata Allah kata. Bila kita ada ilmu perbandingan agama. Ayat ini kita tahu lebih faham. Kita lebih faham. Macam mana tuan-tuan? Aku tidak tahu baca. Ini telah diramal 3.000 tahun sebelum datang Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Bible yang masih ada hari ini. Apabila di kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak tahu membaca. Kemudian suruh dia membaca. Dia menjawab, aku tidak tahu membaca. Macam ni tuan-tuan saya boleh tunjuk dalam Bible hari ini. 34 tempat Nabi Muhammad sebut dalam Bible. Saya bawa oleh-oleh dari Pulau Pinang. Antara kisah padri-padri kisah, kisah padri, padri, eh, Islam, Kristian Masa Islam. Dan juga ada DVD-DVD yang membuktikan kentang Nabi Muhammad SAW. Apabila Syekh Ahmad tidak tunjuk kepada saya. Saya yak semakin tambah yakin dengan Rasulullah SAW. Mai pula ujian. Lagi satu. Ha, lagi satu punya ujian. Mereka tak bagi can saya. Syaitan tak boleh tidur lena. Kristian pun tak boleh tidur lena. Tengok saya masih dalam agama Islam. Depa nak murtarkan saya. Depa main pula dengan cara lain pula. Depa kata, Quran ini palsu lah. Ini dongeng-dongeng orang Arab. Cerita-cerita orang Arab. Maka saya jumpa ayat ini tuan-tuan. A'udzubillahimna -tuan. <tutup> syaitanir rajim. Wa'in kuntum fi raybi mimma nazzalna ala abdina. Fa'atubi suratin min mislih. Kalau kamu syak. Kalau kamu ragu-ragu. Tentang apa yang kami turunkan Kepada hamba kami Muhammad Maka bawa mai satu ayat Satu surah Kalau kamu benar-benar Panggil pembantumu Tuan-tuan ini cabaran Dan cabaran macam ini tak ada dalam Bible Tak ada dalam kita Buddha Tak ada dalam kita Vedas Tak ada dalam kita mana-mana agama Hanya dalam Quran Tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi Allah lagi disayangi Nabi Sepanjang saya berdakwah ribuan orang Ada juga orang yang tak percaya Tuhan Ya, tapi depan engineer, depan scientist, depan pilot, profesion tinggi, tapi tak percaya Tuhan. Mereka datang ke masjid Kapitan Galin berdialog dengan saya orang putih. Dia kata Mr. Dean, saya panggil Dean, nama saya Kamruddin. Orang putih tak boleh sebut Kamruddin. Ah, ha, dia kata you call me Dean lah, Pak Dean. Dean. Dia kata Mr. Dean, I don't believe in God. Saya kata macam mana, you datang. My mother and my father make me. Saya datang, mak bapak saya buat, saya datanglah. Oh, macam tu betul-betul. Saya kata betul. Bagi tarik. Saya tanya dia balik. Macam mana alam semesta ini wujud? Bulan, bintang. Macam mana dia datang? Dia pikir. Dia kata, We people believe in science. Dia kata. We people believe in science. Oh, thank you. Saya kata thank you ke What science say? Saya kata. Apa science kata? Science kata, Ini saya pengalaman saya ni. 5-6 engineer. Scientist. Dari Amerika dan England. Dia kata, We believe there is an explosion a big bang a big bang satan you are right how old is this big bang theory uh, berapa lama theory big bang maybe 20 30 years you are right now i'm going to tell you now i'm going to tell you there's a man there's a man 1400 years ago in a desert in saudi arabia in a desert who cannot read who cannot write he's talking your language you will you believe no how come Kanon, 1,400 years ago, in the desert, there's no telescope, there's no microscope, there's no infrastructure to make it come. Tuntunan teori Big Bang teori, teori Universe berkembang, Stephen Hawkins. Ini semua teori-teori yang perlukan alat science yang canggih. Alat science yang paling canggih di cipta di dekad ini 1990, 1920, Edwin Abel teleskop antara yang Telescope yang kuasa tinggi, itu 19, 20. I said, this is all new. But then one man, who cannot read, cannot write, yang tak boleh baca, tak boleh tulis, he is talking your language. Can you believe him? And that facts, faktor itu, is not in the Bible, in case you say he copied. dan faktor itu tidak ada dalam Bible. Apa ayat itu, tuan-tuan? Surah Ambiya, ayat 2, 30. Dan tengok tuan-tuan, ayat ini ditujukan kepada siapa? Kepada mereka yang itis itu, bukan kepada orang -orang bukan kepada orang-orang beriman. Bukannya ya ayyul ladzina amanu, ya ayyuhan nasu, ya bani Adam, ya bani Israil. Dak, ayat ini ditujukan kepada siapa? Tidak kepada orang-orang kafir. Memikirkan. Sesungguhnya langit dan bumi pada asalnya bercantum, lalu kami pisahkan keduanya, kami jadikan dari air tiap-tiap benda hidup. Mengapa mereka tidak mau beriman? Tahu tak tuan-tuan? Enam -tuan? orang saint, enam orang etis yang saya jumpa, dia keluar dari pintu pejabat saya sebagai orang yang beriman dengan Tuhan, beriman dan mereka sendiri kata, can I have a copy of Quran? Boleh saya dapat satu naskah Quran? Maka kami beli Quran dalam bahasa Inggeris beratus-ratus kami bagi percuma kepada non-Muslim. Ada seorang pribadi yang bernama Dr. Gary Miller. Tuan-tuan kalau tengok, tanyalah Ustaz. Dr. Daniel Zainal Abidin. Atau ceramah Dr. Daniel Zainal Abidin. Dia akan sebut nama ini. Namanya Dr. Gary Miller. Dia seorang saintis. Dari Canada. Seorang juga. Mubalik Christian. Jangan lupa. Dia seorang. Mubalik Christian. Dia dihadiahkan Al-Quran. Dalam bahasa Inggeris. Oleh seorang kawan Arab. Yang pergi belajar. Bila dia terima quran Bahasa Inggeris tu Dr. Gary Miller kata. Thank you very much. Thank you very much. Terima kasih banyak-banyak. Sebab malam ini saya nak buktikan Quran palsu. Dia seronok. Tuan-tuan, nama -tuan, Arab itu pun senyum. Okey, okey. Dia tuan malam itu dia pergi cek. Dia cek kesilapan Quran menurut sains. Dia tak jumpa tuan-tuan. Dia terdiam. Malam kedua dia kata, okey, tak apa. Kita bagi can. Kita cari kesilapan Quran menurut ilmu sejarah. Malam kedua dia cari. Dia tak jumpa juga, dia terdiam. Malam ketiga dia kata, ini malam, misti jumpa. Sebab apa? Dia punya kepakaran. Dr. Gary Miller punya kepakaran adalah menurut ilmu Isa. Tak ada orang ada ada kepakaran itu, dia seorang yang ada. So, dia buat kera-kera. Tuan-tuan, dia buat kera-kera 6,236 ayat, dia buat satu kera-kera. Dia kata, berapa kali air percentage air disebut? Berapa kali bumi persentaj disebut? Besi apa kod dia? Tu dia besi apa kod dia? Mas apa kod dia? Lelaki berapa kali disebut? Wanita berapa kali disebut? Dia buat satu perkiraan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah, lagi disayangi Nabi. Bila dia tengok semua tepat malam keempat dia mengucapkan dua kali masyahadah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad Rasulullah. Dia kehilangan semua harta-harta dia -harta sebab diberi oleh church. Dia kata, tak apa. Kalau dunia saya miskin, tak apa. Tapi hari ini saya jumpa Hidayah. Lantas, dia tak balik rumah makan Cokodo. Lepas masuk Islam, dia tapi minum cendol. Dia balik, dia tulis satu buku. Yang bertajuk, Keajaiban Quran. Atau dalam bahasa Inggris The Amazing Quran. Dia tulis. Tuan-tuan, saya bawa buku itu pertama kali dalam bahasa Inggris Kepada makcik-makcik di pokok Sena. Tempat bendang. Bila saya kata, The amazing Quran satu macam teguk saya. Ustaz, apa binatang itu amazing. Hmm. Maka pertubuhan kami menterjemahkan buku itu kepada keajaiban Quran. Saya sembah bawa tuan-tuan, tuan-tuan kena dapatkan bagi ke anak-anak remaja, kemudian bagi kepada non-muslim jiran sebagai hadiah ambil lebih. Dan saya ada dua hadiah untuk tuan-tuan pada malam ini, dua hadiah. Lepas baca buku ini, tuan-tuan kalau tak kagum dengan Quran, telefon saya. Lepas baca buku ini Kalau tuan-tuan tak kagum dengan Quran Telepon saya Saya akan bagi hadiah satu ribu ringgit tunai Online Boleh? Betul? Janji-janji Hadiah kedua cuti satu bulan Cuti Cuti makcik-makcik Cuti Bukan di kaki gunung Kinabalu Bukan di Pulau Langkawi Tapi satu tanjung di Perak Carilah nama penuh tanjung itu Nak fikir Melayu pakai otak tak? Sebab agama Islam agama pakai akal kalau Nina Joy, Aisyah Bukhari, Arlina Jalani, Kalau mereka pakai otak dan memahami Quran. Mereka akan jatuh cinta dengan Quran. Mereka tidak akan murtad dengan Islam. Letaklah di tangan kanan saya ke dunia. Letaklah di tangan kiri saya kecelakaan maut. Untuk saya tinggalkan Islam. Saya pilih maut. Sebab kebenaran. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi Allah lagi disayangi Nabi. Ada banyaklah tuan-tuan. Ada banyak. Tuan-tuan ambillah tu. Apa saja tuan-tuan nanti beli. Dan DVD-DVD perdebatan Syekh Ahmad Didak dengan tokoh-tokoh padri. Dapatkan tuan-tuan. Jangan tak dapatkan. Semua itu akan diberikan kepada pertubuhan ini. Tidak ada satu sen saya akan gunakan sebagai keuntungan. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasih Allah lagi disayangi Nabi. Setiap belian tuan-tuan nanti. Semua untung 100% masuk dalam tabung dana. Pertubuhan untuk sebarkan Islam. Tidak ada satu sen masuk poket saya. InsyaAllah. Tuan-tuan, akhir kalam. Ini baru nak panas, tuan. Saya pelik. Kali ini saya ceramah slow, ya. Tak ada speed 7. Baru speed 2, ya. Orang yang kenal Ustaz Kameruddin, dia tahu. dia ini memang panas. Ya. Enjin Honda 150. Hari ini 80, ya, tuan-tuan. 80, ya. Sepanjang 20 tahun saya dalam berkecimpung dalam arena dakwah non-muslim, tuan-tuan. Saya cuba nak beli satu bangunan di Pulau Pinang Untuk buat dakwah Tapi dan untuk cari dana Saya keluar di biar Saudi Arabia Afrika Selatan Untuk cari dana Tapi sepanjang 20 tahun Tak pernah berjaya, gagal Tapi Ramadan tahun sudah Saya telah jumpa satu bangunan InsyaAllah saya akan tunjuk tuan-tuan Kami nak beli bangunan itu Untuk buat dakwah dan juga Untuk melatih pendakwah Dan untuk juga Melatih remaja-remaja Untuk mencintai Islam Dan juga Kuliah-kuliah Quran dan hadis dan bahasa Inggeris, Cina, Tamil akan kita buat. Tuan-tuan, kalau datang ke Pulau Pinang, jangan lupa sehingga di Masjid Kapitan Keling, di tepi Masjid Kapitan Keling, ada satu nasi kandak yang sangat popular. Nasi kandak beratok. Makan, jangan lupa tak makan. Saya promote nasi kandak. Mamak satu sen pun saya takut untung. Ya, satu sen pun tak apa untuk dakwah daripada mamak-mamak ini. Kita mengatakan pula, moga-moga Allah memberi kesedaran kepada mamak-mamak ni untuk tolong agama Allah. Tontonan kalau jalan ke Pulau Pinang, tontonan, tontonan akan jumpa satu bangunan ini. Bangunan milik suci Persatuan Buddha. Tontonan apabila berlaku tsunami di Aceh, merekalah orang pertama sampai ke Aceh tanpa mensyarat bawa beras, ayam. Lepas satu kilometer, tontonan akan jumpa juga satu bangunan 20 tingkat milik Persatuan Buddha. Di bawah itu ada klinik-klinik dialisis dan perubatan. Orang Melayu gunakan ikmat itu hmm? pusat dialisis. Orang Melayu juga pakai, orang Islam pun pakai. Hari ini makan budi, besok bayar bodi. Biasalah tu. Kembali pula. Kristian. Kristian jangan cakap, Tuan-tuan. Ini rumah tinggal padri mereka. Satu rumah tinggal padri mereka. Okay. Ini ada untuk Cina, dia ada church, YMCA, macam-macam. Macam-macam. Ini juga semua kawasan itu juga. Nilai bangunan ini sekarang 12 juta. Penang Christian Center. Apabila berlaku banjir di Pakistan, Burma, Phuket, tsunami, mereka ke depan. Baru-baru ini mereka balik dari satu misi Mengeristinkan orang-orang Islam Di Pulau Phuket Macam mana saya tahu informasi Nanti tanya saya Tuan-tuan, kalau datang tuan-tuan ke Pulau Pinang Tolong saya Tunjukkan satu bangunan macam ini Atau lebih kurang macam ini Milik orang Islam Boleh tunjukkan? tuan-tuan Di Pulau Pinang Tuan Haji kata tak ada Tuan-tuan Haji dah angguk Semalam saya ceramah Dua hari sudah Saya ceramah dengan pegawai-pegawai tertinggi kastam Pulau Pinang Saya tunjuk bangunan ini semua dan saya tanya soalan yang sama. Ada tak bangunan untuk kita berdakwah? Semua geleng kepala tadap. Habis itu saya tanya balik. Islam kan agama rasmi negara. Tuan-tuan bukankah bumi putera? Rasa tak malu malukah? Saya tanya, dia bukan tuan-tuan. Ha. Tapi tuan-tuan terasa apa saya nak buat. Kita kata pemimpin kita orang Islam. ya Jangan marah tuan-tuan. Saya tak mau kasar dengan tuan-tuan. Nanti tak panggil pula lain kali. Tak panggil pun tak berugi. Tak rasa malu malukah tuan-tuan? di negara kita gitulah tuannya tidak ada satu bangunan untuk sampaikan risalah la ilaha illallah muhammad rasulullah taata maka Allah Subhanahu wa taala memberi ilham dan beri sedikit kudrat kepada Maha Credel ini untuk membeli sebuah bangunan ini empat tingkat tengah-tengah orang Cina tengah-tengah kota raya bandaraya Cina Georgetown dan kita beli daripada orang Cina maka saya buat kempen nilai bangunan ini 1.7 juta Tuan Tuan dan Puan, deposit bayar 170,000 dah bayar deposit. Depa bagi tiga bulan tempoh untuk saya cari duit. Maka saya ceramah merata tempat di Selengoh, di Bangi, Pulau Pinang, Kedah. Dan banyak ujian saya terima. Lagi tinggal satu minggu, lagi tinggal satu minggu. Ania berjaya kutik 500,000. Ania berjaya kutik 500,000. Tinggal 1.72 juta. Kalau tak bayar dalam satu minggu, 170 ribu akan hangus. Bila hangus, nanti orang akan tuduh saya. Saya tidak beramanah. Saya titiskan air mata dalam kepada Allah Ta'ala di tengah malam. Ya Tuhanku Ya Allah. Kristian dan buddha ada kazana dan alam maligai untuk menyebarkan kesesatan. Untuk agamamu tidak ada Ya Ya Allah. Di ujung-ujung nak tamat tu, datang satu telefon dari Kuala Lumpur. Nama sebut nama orang itulah. Dia beli bangunan itu. Kemudian, dia sewa balik ke kami. Sewa balik. Dan kita akan bayar sewa dengan harga yang berpatutan. Tapi sayang seribu kali, sayang tuan-tuan. Sampai hari ini, tidak ada satu badan dakwah Islam di Malaysia, di Pulau Pinang terutama sekali, di tempat non-Muslim, memiliki sebuah bangunan. Doakanlah tuan-tuan. Doakanlah tuan-tuan kita mampu membeli ini. Satu hari nanti kembali pada tuan itu. Dan siapa rasa nak tolong kami lebih. Jumpalah dan berilah satu cek kalau tuan-tuan berhanjan. Kalau tidak tuan-tuan. Dapatkan buku-buku kami di belakang. InsyaAllah buku-buku yang tuan-tuan beli. Semua kita akan salurkan kepada kawasan bangunan ini. Untuk seluruh urusan. Percaya atau tidak. Setiap dialog di dalam bangunan Nanti. Setiap syahadah dalam bangunan itu nanti, tuan-tuan akan terima sahamnya. Saham Ahmad Jariah. Nabi SAW, tuan-tuan, apa kata Nabi SAW? Apabila matinya anak Adam terputus, melainkan tiga perkara. Ilmu yang disampaikan, amal soleh yang doakan, dan Ahmad Jariah yang dia tinggalkan. Malam ini saya datang, tuan-tuan, untuk sahut hadis itu. Kenapa saya resign sebagai pegawai atasan? Dalam sistem penerbangan Malaysia. Resign. Saya full time. Sekarang dalam dakwah. Sepanjang lima tahun. Full time. Dulu masa nak resign. Takut. Ya Allah. Mana rezeki nak main. Takut. Orang semua di sekeliling kata. Hang gila. Kamarudin. Hang nak resign. Bagwe punya kerja. Hang bagwe punya kerja. Hang nak resign. Hang jadi pendakwah. Buang masa. Orang Islam kata. Tapi percaya tuan-tuan. وَمَنْ يَتَكِ اللَّهَ يَجَعَلْ لَهُمْ مَقْرَجًا Barang siapa yang beriman dan bertakwa, Allah akan buka pintu-pintu jalan keluar bagi setiap masalah dan Allah akan memberi rezeki dari tempat yang dia tidak tahu. Dalam surah A'raf ayat 97, Allah kata, kalau sebuah karya, sebuah negeri beriman dan bertakwa, kami akan bukakan rezeki dari pintu langit dan dari bumi, kami akan beri rezeki melimpah-limpah ini janji Tuhan tuan-tuan ini bukan janji wakil rakyat ini bukan janji ahli parlimen ini bukan janji menteri ini janji Allah yang mencipta kita dia janji untuk memberi rezeki kepada orang siapa yang tolong agama Allah ya ayu al-lazina amanu intan surullahu yang surukum wa yusabida aqdamakum. wahai orang-orang yang beriman bantulah agama Allah Allah pasti bantumu dan memberikan kekuatan dan kekudukanmu ya Tuan Tua. Akhir kalam. Hang Tua berkata. Takkan Melayu hilang di bumi. Tapi Hang Tua lupa. Kesultanan Melayu hilang di zaman Hang Tua. Fikir-fikirkan. Jangan ingat Islam tak akan hilang. Islam akan hilang kalau kita alpah dan cuai. Islam akan hilang kalau kita tidak mempertahankan Islam. Tapi Allah Subhanahu SWT akan memberi hidayah kepada manusia. Dan kita berubut mencari hidayah. Mudah-mudahan tuan-tuan. Apabila seorang bukan Islam masuk Islam. Dia menjadi saudara kita. Apabila non-muslim masuk Islam. Dia jadi saudara kita. Bila dia pangka dia akan ingat kita. Bila dia nak berzakat, dia akan ingat kita. Mana tuan-tuan nak pilih? Nak jadikan 40% di tanah air ini musuh kita atau saudara kita? Tuan-tuan, pilihan di tangan tuan-tuan. Maka Nabi SAW kata, Apa beli gu'anni wala ayah, sampaikan dari aku. Mudah-mudahan satu perjumpaan, satu jam lebih ini. Mudah-mudahan saya juga dirahmati Allah, diberkati Allah dan diberikan hidayah kepada saya. Dan tuan-tuan pun dapat idayah melihat keajaiban-keajaiban Islam. Kebenaran-kebenaran Islam. Percaya tuan-tuan. Barang siapa yang berpegang dengan tali Allah. Dia tidak akan miskin. Barang siapa yang berpegang dengan tali Allah. Dia tidak akan kecewa. Barang siapa yang berpegang dengan agama Allah. Dia pasti bahagia dunia dan akhirat tuan-tuan. Saya yakin. Kalau tuan-tuan tak yakin, saya tak tahu. Tapi saya yakin saya akan hidup sebagai seorang muslim. Saya bangga menjadi seorang muslim. Insya-Allah, insya-Allah dengan berkat tuan-tuan saya akan mati dalam Islam. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami alim. Ya Maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan ampunlah kedua ibu bapa kami yang mengasuh kami sejak kecil dengan susah payah. Allah berikanlah inayah dan hidayah kepada pemimpin-pemimpin kami. Berikanlah mereka izharul Islam. Allah berikanlah campak ke dalam dada-dada mereka yang ragu-ragu dengan Islam. Berikan mereka izharul Islam ya Allah, ya Rabbul alamin. Ya Allah, bukakanlah mata hati umat Islam untuk membantu agamamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiu alim ya maulana innaka antat tawwabur Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin Tuan-tuan apa yang baik pasti datang dari Allah serbakah kekurangan milik saya saya sebagai seorang anak yang datang bermanja di taman taman tuan-tuan anak manja bukan anak durhaka anak manja itu tetap anak yang dikasihi dan dirindui begitulah pertemuan saya tuan-tuan dan puan-puan ibu-ibu bapa-bapa wa akhir dawana walhamdulillahirabbil alamin subhanaka wa hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafil khusr illa lazina amanu wa 'amilus shalihat haqq Watawa sabi sabar demi masa manusia semua dalam kerugian. Melainkan dia beriman dan beramal saleh. Kemudian dia berpesan-pesan atas kebenaran dan dia berpesan-pesan atas kesabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.